Johannes Döparens vittnesbörd. Kapitel 1, verserna 19 till och med 34. 19. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom, Vem är du? 20. Han bekände och förnekade inte. Han bekände inte. Jag är inte Messias. 21. De frågade: "Vad är du då? Är du Elias?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." "Är du profeten?" "Nej", svarade han. 22. Då sade de: "Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?" 23 Han sade jag gärn röst som ropar i öknen gör vägen rak för Herren som profeten Jesaja har sagt 24 Och så några fariséer hade sänds ut 25 och de frågade honom varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elias eller profeten 26 Johannes svarade Jag döper med vatten mitt ibland er står en som ni inte känner 27 han som kommer efter mig jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandal 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte Segondje Nästa dag såg han Jesus komma när han sade: Där är Guds lam som tar bort världens synd. 30 Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. 31 Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. 32 Och Johannes vittnade och sade Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig Den som du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper med helig ande. 34 Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.